Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Soalan pada surah Yunus Ayat 15 Maksurat 210 uh, Cara bacanya A'uzubillahi minasyaitan rajim Min tilqai Nafsi Min ti ikhfa hakiki Dengung dua harakan Tilqai ma'wajib mutasil Baca lima harakan Naf hamas rukawah si dibaca 2 harakat pada waqaf dan dibaca 4 5 harakat pada bacaan sambung kerana bila sambung mad jaiz memfasil bila waqaf balik ke semula kepada hukum asalnya iaitu mad asli jadi kenapa ada tanda panjang tanda panjang itu berfungsi jika dibaca sambung bertemu dengan hamzah begitu ya jadi mantilqa nafsi surga Allahu aziz